Beraz, posukoa ja ostatura gerturatu gara, bidason euskaraz bestaren ekitaldi edo besta e, berri baten inguruan hitzeiteko. Honeta se mintzatzeko beinat eliz ondo dugu saia ostatuko nagusia. egunon, bai, egunon. Aipatzen dugu bidason euskaraz besta, eh aurten, bueno, ba E, antolatu diren, ia itzodortu guztiak bezala, ba, baldintzatua, e, gogoratuko dugu Bidasuan euskaraz mailatza inguruan izanen dela, eta aurten, bueno, ba, haipatu dugu bezala, azte buru honetara, e, atzeratu behar izan duzu ez Hori da, aurten ate okte berezia dugu eta maiatzean egiten ziren ekitaldiak, Biasan Euskarazeko ekitaldiak e, pentsatu dugu e, uztaillan egite hemen gain egiten ziren pausuko festak e, denborean, pauuko besteak ez baiit zire izango, tokia ginitz eta bezala. Eta hala ere e, sonbait gauza ez estatu ditugu, baino e, Biasunan euskaraz, ariñagoa e, antolatu dugu. Uhum. Esango dugu bidazoan Euskaraz. E, besta, bidazoaren bi aldeetako, bueno, ba, erritarrak, bizilagunak e, biltzen dituen besta bat daukagula. Euskararen inguruan beti eta zentzu horretan, ba, bueno, urtezu ba, urte, bai, e, Ondarribia, Urruña, Hendaia, Biriatu, Irun, Irungo bizilagunak, bueno, ba, elkartzen dituen besta bat dugula, ezta. Hori da, leno orain dela e, goi bat, Hemen bon, sortzi bat urte uste dut asiginela iru elkartek hori e, antolatzen, bertsi elkarteak, bakalau elkarteak, eta antxeta irratia hori e, antolatzen, eta lehen leuno egiten zen e, unat, erri zondotiek urnat erri-zerri festa hori, eta hori pentsatu ginen berriz hartzia hemen pausun, mm -hmm. e, Euskara ere bultzatzeko pizka bat, zentan e, asko dira hogean inguruan. Mm -hmm. Oso, hongi, esango dugu aurtengo ekitaldia, ostegun nontara abiatu zela mus txapelketa batekin, e, eta baitare, bueno, ba, jende animatu dela e, ba, txapelketa horretan ba, parte hartzeko ez da. Bai, hori hori e, normalian egiten da, pausuko bestakari, eh, hemen, saian, eta hori atxiki, atxiki dugu. E, egin dugu eta e, gero izan bada pilota finala pilota inguruan kirol eta kultura inguruan egiten da festa hori birhasun euskarras eta pilota 30 e, bikote aitut dira pilotean e, kainaren bian berri ireki ginduen Oztatua eta pilota plaza eskerpareta hor honduan den horretan Oitamak barega eta guain erdi finalak dire, petopetuan Eta igandean e, bezetxi e, izango dira iru finalak Egitarra guari dago kien ezaipatu igandoko izordo hori Baina bueno, ba, bai ostirala eta batean pixko bate zer prestatu bai. zuen? Bai, bueno, kontzertuik ez dugu eh, egin, eh, pentsatuaziren kontzertuak, baina eh, pentsopote, bi pentsopote izango dira, eh, digi, DJ, usaiako digiekin, eta taloak, eta giro honean, eh, hori, eh, ostiralean, eta eta lardun batean, mm -hmm. hori, eta gero ig, egun nagusia izango da, igandea. Mm -hmm. Bez, eh, patxita kompainia, Eta dira, hauze dut konfinamendua eta gero bigarren tokia dutela, bidarte eta hor pausun, izango dira amaiketan e, zonbait e, dantza ez dira eginen, e, behar dugu, bueno, bon, hori pentsatua zen e, hola. E, pilota finalak hamarretatik goiti, peitifat, abazkari batekin hor e, kusk e, txaranga, kuskustuko zonbait eh animatuko dute e Baskaria eta horrekin ja bukatzen da eh aurtengo edizioa. Mm -hmm. Horrek galditzen zaiguna da. Bueno, ba, peti bezala e, inguruko lagunak e, bueno, animatzea, e, jende animatzea eta bidason e, euskaraz bista honetan ba, e, parte hartzea ez Hori da. Horira e, eh nahi duten guztiak eh taluetika parte, menzak hartegi menua posibela egunero. Eta hor eh, deitu behar dute telefona untarat, eh? zero bost, lau zazpi, bost, zero zazpi, zero bi telefonorat. Maus mm -hmm. ongi bainat, guzti horrekin galditzen gara, mi esker? Ba, zuri.